Ei, aitanir, etagin. Aðallega 3 ráttir sem unnu með álfum. Fyrsta ætt Bjárssætt, önnur ætt Halaðar, þriðja ætt Haðursætt. 41 165 169 170, 181 til 182, 224, 268, 314. Ægill eða Egnos, mjöllodur, spjót gílkælas 329. Áinuar söngur eða tónlist Áinu Lindaleit sköpunar söngur heimsins líka mikla tónlist og frumtónlist 13 til 19 23 til 24 26 41 46 til 47 74 Áinuar hinir heilugu sem skiptast í Vala og Maja 13 til 19 23 til 24 41 46 Árína Erin, frænka húrins í rakkurlöndum, sem brotti öslingur tók sér fyrir konu, hjálpaði morfini eftir þúsundtara hórustu, 2227-246.